Reklám következik. Az emtv.hu és a VAUT51 Gamer az a Stargate Command Hungarian Site közreműködésével az űrszekerek szervezésében bemutatja. Lépját velünk az eseményhorizonton és találkozza a Stargate sorozatok magyar hangjaival. Tudj meg mindent a csillagkapuk fizikájáról, ismerkedj meg a társas játékokkal, nézd meg a sorozatokhoz kapcsolódó kiállítási tárgyakat, és fotózkodj akár cosplayben is. Végül a vízben összemérheted tudásod a többiekkel, mely során értékes, a Stargate franchisehoz kapcsolódó ajándékokat nyerhetsz. 38 perc parti, augusztus 25-én, szombaton délután 3 és este 9 óra között a Volt 51 Gamer bárban, Budapesten az Ó utca 51-ben. A belépés ingyenes. Az eseményt 38 perc party néven keresd a Facebookon. Együttműködő partnerünk a Direct Duff Synchron Studio és a DanceFen. Ha otthonosan mozogsz Jane Rodenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star trek kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, nyíts egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az űrszekerek csapatához. Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabad egy részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Kölje egy e az Üszsekerék kukat emtv.hu címre és jelentkez. Üszsekerék kukat Reklámot hallhattatok. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az emtv.hu bemutatja. Podcast. A fedélzeten Csaba, Attila, Dév és Ádám. az impulzusban eljött az idő, hogy a Balance of Terror című epizódot tárgyaljuk ki, de előtte még egy kicsit beszélgetünk Picard kapitányról, Prespineről, illetve az űrszekerek közösségi flottáról is, de természetesen a Stargate rendezvényünk a 38 perc parti is szóba kerül. Sziasztok. Ezen a héten is azért nem maradunk el születésnaposok nélkül. 6-án a születésnapját, Michel Jeoch, azaz, George Kapitány vagy császárnő, de ugyanekkor ünnepelt a születésnapját, tulajdonképpen a Star Arthnek a nagy technomágusa, Michael Okuda is. Egyébként üdvözöltük őt is a Twitter oldalán. 7 pedig a J.K. Snow Nok Konzorcium társalapítóját, Ciroclofton ünnepelt a születésnapját, 9-én Leonard Nimoy fia, azaz Adam Nimoy illetve Winrich Kolb ünneperte posztumus születésnapját, és 11-én pedig, azaz az adásnak a felvételének a pillanatában pedig Chris Hentels ünnepli a születésnapját. Attila, ha már szóba hoztat Chris hemsworth itt egy kisebb fajta balhé alakult ki a Star Trek 4 előkészítése során, ugyanis úgy tűnik, hogy Chris Hemsworth és Chris Pine gyakorlatilag úgy álltak föl a tárgyaló asztaltól, hogy nincsen végleges deal. Nem sikerült dülőre jutniuk a stúdióval, tehát egyelőre úgy néz ki, hogy a két effektíve főszereplője a filmnek az nincsen a helyén. Nem tudjuk itt pontosan, hogy miről van szó, hogy nem sikerült akkora fizetést kialkudniuk, amekkora kell, vagy más áll a háttérben. Minden esetre most úgy tűnik, hogy a negyedik mozifilmnek az előkészítése az, az emiatt parkolópályára jutott. Igen, ez mondjuk egy érdekes hír, mert hát az ember mondjuk hozzászokott ahhoz, hogy itt általában flottul mennek a dolgok egy forgatáson, mármint mi kívülálló emberkék, akik tényleg csak rajongóként nézzük. Hát ez azért, hogy itt ezt nyilvánosságra kell hozni, hogy Na most itt megint itt szórakozunk, hogy most, most nekünk most nagyobb fizetés kell, vagy valami egyéb probléma van, nem tudom, hogy a, nem vagyunk megelégedve, hogy új-zélandi ásványvizet kapok, vagy, vagy pedig sima kaliforniait, vagy torontói ásványvizet. Szóval. Nyilván itt taktikáznak a srácok itt valamilyen okból, de én mondjuk, ahogy így tényleg itt nézegetem az internetet, azért a többi színész azért annyian nincs ez tőle elragadtatva, azért, hogy most akkor most vagy dolgozunk, vagy pedig akkor ott hagyjuk az egészet, mert azért. Meg lehet ezt csinálni, tényleg azt mondom, hogy a nyilvánosság kizárásával is, mert hát tényleg így az emlékezünk azért a zsiványegyesnél is, volt, az az se volt mentes botrányoktól, azért mondjuk ez, nekünk ez a rajongóknak lesz rossz, hogy ezeket a lépéseket meghúzzák. Hát akkor tessék, akkor egyezzenek meg szépen a színfalakon belül, de ez mondjuk az internetnek a nagy hátránya, hogy gyakorlatilag így végig tudjuk követni a negatív híreket, negatív reklámot is. Én mondjuk jó, nem vagyok egy Kelvin rajongó, de akkor már, ha elkezdjük. Ha már tényleg akarnak egy negyedik filmet, akkor tessék, akkor tényleg csináljuk végig, lehetőleg azért minimális zöggenőkkel. Igen, nem látjuk bele, hogy most akkor most maga a társaságot szidjuk e vagy pedig magukat a színészeket. Kapkodhatjuk a fejünket, és ezért csak, hogy idő, idő, idő, idő megy elfele és Tényleg, úgymond, azért már annyi, annyi negatív hírt hallottunk így, az tényleg így Star Trek témakörbe, akár a, most tényleg most emlegethetném a discovery is, hogy ez már ez, ez nem tesz ját egyik társaságnak se, akik mondjuk így a Star Trek franchise-ot birtokolja, mert azért ez súlyos pénzekről van szó. Nem csak arról van szó, mert mert ez tényleg, ahogy egyébként engem is többször szoktak figyelmeztetni, hogy azért ez nem jótékonysáig intézmény, mert ez tényleg ez egy, ez egy profit termelő vállalkozás, ezek a filmek. Filmek, sorozatok, minden, hogy azért ez jó, egyrészt mi rajongók, mi ezt szeretjük, szeretjük, de viszont azért, itt, azért ez súlyos pénzek kellenek ahhoz, hogy egyáltalán ezek megvanósuljanak. És az ilyen, azt mondom, az ilyen macska, macska párbajok, ezek csak lerontják az egészet. Ennek mi is szuk meg a levét. Hát a múlt héten óriási bejelentés rázta meg az internetet, mégpedig az, hogy Patrick Stewart visszatér Picard kapitány szerepében. Ennek örömére csináltunk is egy impulzus külön számot, amiben hát megpróbáltam a mozdítható űrszekerek szerkesztőket mozgósítani, hogy kommentáljuk ezt az eseményt. Sajnos Attila nem tudott jelen lenni, úgyhogy Attila, téged kérdezlek most arról, hogy mit gondolsz erről a hatalmas bejelentésről? Mit érzel most? Figyelj, mivel mindenki tudja rólam, az én nagy TNG-rajongó vagyok, azért tényleg én is itt nézegettem, itt a Las vegas fejleményeket, azt mondom, szinte napra készen, amikor éppen lehetett, úgyhogy én mondjuk ennek nagyon örülnék, hogy tényleg. Még most össze lehetne hozni a, a TNG-s csapatot, hogy tényleg azt mondom, hogy szinte mindenki benne lenne egy ilyen, még ha azt mondom, egy egyetlen, egy 45 perces epizódban is szerintem még azt mondom, a 80 -a, a főszereplőknek automatikusan benne lenne, hogy újra az új hát felvegyék ezt. Mondjuk legalább két-három emberről tudom, hogy ezt uh, szívesen megtennék, mert most még tényleg sajnos a színészek is öregednek, ezt be kell látnunk mindannyiunknak, és tényleg még egy, egy, ilyen, egy ilyen nagy búcsúnak ez tényleg azért jó lenne, mert azért tényleg amikor annak idején befejeződött a sorozat, azért sokakban azért hiány volt, és ha megnézzük itt Európában, a TNG-nek azért még mindig hatalmas tábora van. Tényleg amit én is itt láttam Németországban, és hát tényleg én, a, jó, az a interneten nézve nem ugyanaz, mint amikor tényleg ott vagy személyesen. Látod, hogy akkor milyen, milyen rajongás van még most is, pedig hát már hasonló 31 éve az, hogy elkezdődött és 24 éve, hogy egyáltalán befejeződött, lehúzták a rolót. Tényképpen, hogy csak a, csak a mozifilmek készültek. És tényleg az, hogy rá erre erre Petrikot venni, és tényleg azért, hogy láthatjuk a videón, és tényleg ahogy bejön, és tényleg olyan boldogság van az arcán, hogy nem az a megjátszott, és tényleg a többiek is, hogy lehet látni azért a színpadnak a sarkán, ott nézik, hogy kíváncsian, hogy na tényleg, tényleg egy, a na nagy visszatérés megtörténik. És beüvöltött valaki egy yes. hol is itt. Hát az előfordul, de figyelj, azért mindenki azt mondta egy történelmi pillanat, azért megnézzük akár féksnek is a kommentáriait, vagy bárkit tulajdonképpen a régi TNG-sektől keze mindenki gyakorlatilag ezt osztotta meg fel, hogy de szerintem ez, ez tényleg egy ilyen, úgymond azt mondom, egy hattyú dalt demel a tng nem volt arról szó, hogy az egész csapat visszatér, bár lehet, hogy lesznek vendégszerepek, ha egyáltalán kiderül, hogy ez most egy minisorozat vagy sorozat, vagy csak egy tévéfilm, vagy bármi hasonló lesz, de egy dologra szeretnék reagálni, nagyon Európára, Európával kapcsolatba hoztad Attila ezt a dolgot, és bár igaz, és egyetértek veled, és uh, Németországban elképesztően sikeres valóban a TNG, az amerikai gyártot baromira nem érdekli, hogy Németországban, vagy, vagy Franciaországban, vagy európában. Ázsia Ázsiában mondjuk külön történet, de baromira nem érdekli, hogy, hogy mennyire sikeres az érdekli, hogy ebből a franchise-ból Amerikában mit lehet kihozni, a nemzetközi forgalmazás. Az már egy másik kérdés, és amennyire látszik, az a CBS stúdiót nem is nagyon érdekli a nemzetközi forgalmazás, hiszen a Discovery esetében láttuk, hogy simán lemondtak róla, és átengedték a Netflixnek, nyilván nem jó, jó szándékból, hanem azért, mert a fele-fele pénzt fizet. De hogy, de hogy valójában azért, ha arról beszélünk, hogy most nem tudom, Percis Stuart visszatér, vagy bárki visszatér, akkor azt azért ne felejtsük el, hogy az a közeg, amiben mi vagyunk itt Európában, az egy teljesen más közeg motiváció szempontjából, mint ami mondjuk Amerikában van. Figyelj, én is csak azt tudom. Én csak azt, amit Európában látok, hát, mert azért jó, mondjuk, amit láttam, azért nem csak németek voltak, azért hollandok, örögök, franciák, hát aki mondjuk azt mondom, Európában él és mozog, azért el tud menni. Jó, ez mondjuk igaz, azzal egyetértek veled, hogy általában azért a CBS vagy akármelyik azért egy elsősorban a hazai közönségre koncentrál. És azt most én csak az időzőjelben azért mondtam, hogy azért úgymond a csapatból azért még sokan azért visszavennék az egyenruhát. Most nem azt mondtam, hogy most itt tényleg itt egy tng de azt mondom, hogy megérdemelne egy ilyen hattyudalt, hogyha jó, én nem vagyok se üzletemben, se főrészvényes a CBS-nél, én csak én tényleg, tényleg csak mint rajongó tudok így gondolkozni. Egyébként az bontó, hogy Patrick Stewart már 78 éves, tehát 1940-ben született, ez valami elképesztő. Attila, azt szoktad mondani, hogy a Marina Sertis milyen jól tartja magát, hát azért Patrick Stewart is elmondható, hogy eszméletlen milyen formában One, one. Volt egy jó a tillának, hogy a bakun van telke. Tényleg egyébként olyan a csávó, hogy amíg, amíg forgatták az űrlázadást, addig a teste azt hitte, hogy ott tényleg vissza kell az időbe mennie, és meg kell fiatalodnia, mert a csávat 78 éves, dédapa korú gyakorlatilag, Patrice Juart, és hát basszus, mennyire jól tartja magát. Hát figyelj, én is, amikor figyelj, mutogatom a. figyelj, látták a képet, old a dedikált képet, hát ott is figyelj, amikor mondom, hogy a tényleges születési dátumát marinának, hát nem akarják elhinni, ugyan. Minimum tíz évet tíz évet mindig aláshat szólnak, Úgyhogy figyelj, itt valami, ez az insurrection, ez valami nagyon, ez a Baku, ez tényleg, ez hat a többiekre is. Jó, hát mondjuk, van, aki mondjuk olyan hófeje, haja van, mint a, annak a rendje, de figyelj, ha közelről is, na jó, én mondjuk azt mondom, hogy centikről láttam mondjuk például a marinát is, de viszont tényleg azt mondom, hogy hát nem mondanám meg, hogy mennyi, ha nem tudnám. Nagyképen jön, megnéztem Sir Patrickot is egyébként tényleg 103 centis átműképen, és ott is tényleg, tényleg nem, lá, nem látszik, hogy na most mindjárt 80 lesz. Ebben a bakus dologban egyébként lehet valami, mert azért valljuk be például Jonathan Frakes azért, hát őt az ide, idő vasfoga eléggé megrágcsálta, és hát ha jól emlékszem, ugye a filmre ő nem sok időt tölt a bakun, hiszen ő elindul az Enterprise-szal értesíteni a föderációt a federációt, Hát, hogy tényleg igaz, ez, ez micsoda a fun teóri. Elindult az űrszakerek közösségi flotta, aminek a keretein belül többféle módon támogathat minket. Az egyik megoldás az az, hogy cikkíróként csatlakozol, ha úgy érzed, hogy van benned elég kreatív energia, hogy a Star Trekkel foglalkozz, és természetesen szívesen befektetnéd ebbe a szabadidőt egy részét. A másik lehetőség pedig az, hogy egy kisebb adomány keretében támogatod a csapatunkat, Hát én mindenkinek ajánlom az emtv.hu megjelent veled készült interjút, mert szerintem abba abszolút jól összefoglaltad, hogy miről is szól ez az egész. Valóban elértük a határainkat minden szempontból, most már a továbblépéshez, a fejlődéshez, a fejlesztésekhez szükségünk van a közösség segítségére is. És nagyon pozitív tapasztalat, hogy azért mozgolódik a közösség, kaptunk adományokat, hozzájárulásokat kisebb és nagyobb összegben is, csatlakoztak hozzá új írók, bloggerek, úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy, hogy csatlakozzon, és, és ahogy tud, vagy szeretne, vagy akar, segítsen, de ha nem szeretne, akkor csak olvasson minket, élvezze aztán Mi megpróbálunk mindent megtenni azért, hogy a lehető legjobb és legminőségibb tartalmat állítsuk elő, mindegy, hogy egy podcastről van szó, egy rendezvényről van szó, vagy akár a cikkekről, a cikkeinkről van szó. Azt azért még mondjuk el, hogy nagyon egyszerű adományozni az űrszekerek.blog.hu oldalon, a felső menüsorba a Donate menüpontot kell választani, és akkor ott Paypal-en keresztül lehet nekünk adományozni. Igazán nagy nagylelkű felajánlások is érkeztek, úgyhogy tényleg nagyon köszi, aki rányomott a Donate-re. Zolit köszöntjük az impulzusban, aki a Stargate Command Hungarian Site klubvezetője, és hát abból az apropóból érkezett, hogy augusztus 25-én közösen rendezzük a 38 perc parti nevű eseményünket. Üdvözöllek, Zoli, szervusz! Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is! Hát az első kérdésem az az lenne, hogy úgy dióhelyben mit kell tudni a Stargate Command Hungarian Site-ról, ahogy én így észrevettem itt masszív cosplay tevékenység zajlik, illetve különböző ilyen religviákat szoktatok létrehozni. Igen, még 2012 novemberében hoztam létre az egyik barátommal. Akkor meg Csillakopukol a klub néven működött a csapatunk. De kezdetben csak beöltöztünk jelmezekbe és jártuk a rendezvényeket. Idővel úgy döntöttünk, hogy beszerzünk, illetve gyártunk saját magunknak ilyen kisebb kiállítási tárgyakat. Aztán az évek folyamán folyamatosan nőtt a klub. Folyamatosan nőtt a kiállítási tárgyaink, listája egyre több csapattagunk, lett, és egyre több jelmezeink is lett. Aztán miután megépítettük az első csillagkapunkat, akkor már ugye a környező országokban is már felfigyeltek ránk, Ekkor átírtuk a csapatunk nevét magyarról angolra, mert azért így nemzetközi szinten csak megértik az ember, akkor miről is van szó. Aztán a második verzió csillogkaput azt egy évvel ezelőtt szeptemberre csináltam meg, de ez már egy sokkal részletesebb, sokkal stabilabb és szebb csillogkapulat. Ezekkel járjuk a rendezvényeket. Most ez a csillagkapu ez egy érdekes dolog, mert ha jól tudom, akkor a Volt 51-be pont nem fér be, nem több centikent múlik, hogy nem tudjátok kihozni. Így van, tehát az a baj, hogy egy, ha amikor építek egy csillagkaput, vagy egyáltalán gondolkoztam rajta, akkor mindenféleképpen egy monumentális díszletet szerettem volna csinálni, de mégsem az eredeti méretben, mert ugye az 5,5 méter, ugye szállíthatónak kell lennie, úgyhogy több darabból kell összerakni, és akkor egy 4 méter átmérősre csináltam meg, de így is ugye a teljes magasság az 3 ,20 méter 20 centi, azt hiszem, és igen, körülbelül 10 centi az, ami miatt nem fér, de akkor akkor végül is hát annak a feltételnek eleget tesz, hogy viszonylag magasabb, mondjuk kosárlabda játékosok is be tudnak lépni az horizontba. Egyébként a rendezvényen számíthatunk valami relikviára, amit elhoztok esetleg cosplayben, láthatunk titeket? A mindenféleképpen fölvisszük, ugye nekem is van kb. 10 darab különböző koszplayen, ezeket szoktuk a rendezvényeken felpróbáltatni a vendégekkel, hogy tudjanak benne fotózkodni a csillagkapunál, a hieroglifás fotófalnál, és ezeket a jelmezeket mindenféleképpen visszük. Szerintem mi is jelmezben leszünk, azért ez hogy mégiscsak látványosabb, illetve megpróbálom kivinni a csillagkapus gold számítógépemet, ez egy 30 órámával rendelkező számítógépház, amit a BlackMod csapat készített. Van benne egy betárcsázó program, és ha a hetedik égzer is kódol, akkor bejön az eseményhorizont. horizont. vannak a tükör mögött, és a LED-sort folyamatosan végtelenítve így visszatükrözi a felületre, és olyan, mint teljes teljesen eseményhorizont létrejött volna. Illetve reményeim szerint még az 1-1 egy egy mératerányú tárcsázót is ki tudom vinni, hogy az most lett kész egy másfél hónappal ezelőtt akkor aki fotózkodni szeretne, akár elikviákkal, akár cosplayesekkel annak, annak elég sok lehetősége lesz ezen az ívüntön. És lesz még egy nagyon fontos dolog, méghozzá saját fejlesztésű társasjátékot fogtok bemutatni. Én bevallom, hogy nem vagyok egy nagy társasjáték követő, de nagyon érdekel, hogy mi volt ennek a motivációja, hogy ilyenbe vágtátok a fejszéteket, illetve mire lehet itt számítani. Én nagyon szeretek társasjátékozni és hiányoltam, hogy a piacon igazándiból nincsen csillagkapus társasjáték, úgyhogy készítettem magamnak az egyik barátommal együtt egy tudásalapú csillagkapus társasjátékot, amivel négy fő tud egyszerre játszani. Témakörönként 50 darab kérdés van: történet, technológia, fajok és kultúra. Ezekről a kérdésekről annyit kell tudni, hogy borzasztó nehezek. Tehát ezt egy versenyre készítettük, hogy megtaláljuk a legnagyobb rajongót, ezáltal a kérdések is olyan nehezek, hogy egy picit nekem is gondolkoznom kellett, hogy vajon mi lehet a helyes válasz. Egymást kérdezgettük, és hogyha nagyon könnyen rávágtuk a választ, akkor az túl könnyű volt. A másik típusú társasáték, amit csináltam ugyanazzal a barátommal, az viszont egy stratégiai társasjáték, aminek a tábláját a Game of Thrones táblajáték lette. Azt vettem alapul, azt egy kicsit eldolgoztam, a játékrendszert azt kicsit átírtam, belevettem dolgokat, viszont ez nem nagyon látványos társasjáték lett a végén, mert tele vannak hajófigurákkal, bábukkal, és igazándiból tényleg egy borzasztó jó stratégiai társas lett belőle. Ezeket a játékokat, aki esetleg ki szeretné próbálni, annak van erre lehetősége? Már hol tudja ezt, és hogyan tudja ezt megtenni? Igazán a legtöbb rendezvényre, amire hívnak minket, kiviszik a társasjátékainkat is. Hát ugye a stratégiai társasjáték, az egy picivel hosszabb, tehát az egy két és fél órás játék, de bárhova megyünk és jelzik, hogy igény van rá, akkor viszik a társasjátékokat és akkor ott ki is tudják próbálni. Akik pedig kicsit is abban ismerik a csapatunkat, meg tudunk beszélni egy időpontot, hogy lemegyünk a gamer bárba, viszem a társas játékot, és akkor játszunk egy ez jól hangzik, talán majd szervezhetünk a jövőben ilyen kifejezetten játékos ívüntöket is. Nekem még az lenne a kérdésem, arra lennék kíváncsi, hogy neked személy szerint mi a kedvenc Stargate sorozatod, illetve karaktered? Hát igazándiból mind a három ö, sorozatban megvan a kedvenc karakterem. Az sgv ban hát ugye az alap sorozatban egyértelműen csak van tehát ő egy nagyon hatalmas figura az egyik kedvencem. A csillakapú Atlantisból pedig Ronnie McKay. Egy iszonyat irritáló emberből egy nagyon szerethető és pozitív karakteré változott a sorozat végére, és a leg legtöbb viccesen elhetett ő, ő produkálja, mindig kínos helyzetbe keveri saját magát. A Stargate Universe-ből universeből sajnos csak két évadot forgattak le, Abból igazándiból kedvenc szereplőm nagyon nincsen. Talán young, ezredes és doktorás. Ez a két kedvenc karakterem abból a sorozatból. A kettőjük kapcsolata elég jól kiszínezi a sorozatot, főleg a második évadban. Zoli, köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál és beavattál minket ezekbe az infókba. Ti pedig ne felejtjétek, hogy augusztus 25-én találkozunk a Volt 51-ben, ahol óriási Stargate buli lesz. Köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy minél többen leszünk 25-én, és együtt bulizunk egy jót és azt se feledjük, hogy két nevet már bejelentettünk a meghívott színész vendégek közül, méghozzá Hol Nándorét, aki Daniel Jackson, illetve Turi Bálintét, aki Ronon Dexnek kölcsönözte a hangját. Hát neki nem volt túl sok dolga, tekintve, hogy Ronont nem a szavak embereként ismertük meg, minden esetre azért egyszer-készer ő is megszólalt. Ők már egészen biztos, hogy ott lesznek augusztus 25-én, a 38 perc partin, és az is nagyon fontos. Fontos, hogy a kocsmakvíz során megnyerhetitek a fődíjat, ami egy két személyes, két nap, egy éjszakás utazás az egyik németországi parkba. Folyamatosan frissülő részletekért látogassatok el az eseményhez, vagy pedig az őszekerek Facebook oldalára. Reklám következik. Az EMTV.hu és a VAUT51 Gamer a Stargate Command Hungarian Site közreműködésével az űrszekerek szervezésében bemutatja. Lépj át velünk az eseményhorizonton, és találkozz a Stargate sorozatok magyar hangjaival. Tudj meg mindent a csillagkapuk fizikájáról, ismerkedj meg a társasjátékokkal, nézd meg a sorozatokhoz kapcsolódó kiállítási tárgyakat, és fotózkodj akár cosplayben is! Végül a vízben összemérhetett tudásod a többiekkel, mely során értékes, a Stargate franchisehoz kapcsolódó ajándékokat nyerhetsz. 38 perc party augusztus 25-én, szombaton délután 3 és este 9 óra között a Volt 51 Gamer bárban, Budapesten az Ó 51-ben. A belépés ingyenes. Az eseményt 38 perc party néven keresd a Facebookon. Együttműködő partnerünk a Direct Duff Synchron Studio és a DanceFen.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 Küldj egy e-mailt az űrszekerek-kukac-emtv.hu címre és jelentkezz. űrszekerek-kukac-emtv.hu Reklámot hallhattatok? Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. A balance of terror magyar fordításban a nincsenek győztesek, című epizódot néztük meg ezen a héten, és ha valaki visszaemlékszik a december környékén elkövetett top listáinkra, akkor talán beugorhat, hogy ez nem csak nekem, de Attilának is szerepelt a kedvenc epizódjai között. Tulajdonképpen amikor az esszenciális Star Trek epizódokból készül valamilyen rangsor, akkor gyakorlatilag biztosra vehetjük, hogy a Balance Software az ott szerepel rajta. Volt már ugye nekünk egy ilyen tenger alatt járószerű csatánk, a The Corbomite Manöverben. Itt azonban alapvető különbség, hogy ténylegesen harcra kerül a sor. Ezt inkább lehet ugye, ilyen tenger alatt járó harcnak nevezni, mint a Corbomite manővert. Itt is tulajdonképpen ilyen kamaradráma, battle show, tehát ilyen nagyon szűk keretek közé zárt helyszíneink vannak, és nagyon fontos a körülöttünk lévő zajok, azok milyenek. Folyamatosan halljuk az Enterprise-nak a komputereit, a, a hídon hallható zörejeket, ugye Benne van a klasszikus jelenet, hogy mindent teljesen le kell némítani, csendben kell lenni. Ez, ez megint csak tipikusan a, az ilyen tengeralatjárós filmekből visszatérő jelenet. Szerintem, ami még fontosabb talán az epizód, az az, hogy nagyon egyértelműen megjelenik benne a rasszizmus, mint olyan, és ennek a hatásai, és azért ezt ha finoman is, de kibontják, és hát valóban egyébként a II. világháborút idézi a tengeralattjárók csatáját az úbotokkal, szóval leszámítva az, hogy az űrben azért nem terjed a hang, és itt valóban egy ilyen, mint egy szonárral keresnék őket, és egymást ez azért megjelenik az de, de szerintem ez, ahogy elmondta a, a bevezetőben, Csabi, valóban az eszenciálisan Star Trek epizódok -ok közé tartozik. Ez az epizódnak a kezdete, ez a házasság kötés, ami végülis megkijósul itt tulajdonképpen egy, egyfajta tisztelgés haritengerészítő tradíciók után, hiszen én, mint tudjuk, azért a nagyon sokan azért a, ténylegesen harcoltak a világháborúba az Scotti is, Leonard nimo is azt mondhatom, hogy háborús veteránok, sőt maga Jean Rodenberg is azért a csendes óceánon azért harcolt. Tehát itt megpróbált egyrészt, így utólag okoskodva, azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen megpróbálták úgymond a haritengészété hagyományoknak a pozitív részét átemelni. És ez is az, hogy a kapitánynak joga van azért esketni például. Az elején tényleg kapunk valami könnyedet, hogy ne egyből itt rároncsunk az emberekre, hogy ez nem egy, egy rémisztő pszichotriller, hanem hogy igen, itt vannak úgymond vidáma fejezetei is azért a csillaghajon utazásnak, és csak éppen menet közben azért közbeszól a rideg valóság, hogy igen, vannak itt még mindig régi ellenfeleink, akik újra- újra elkezdik a harcot. Azért itt most konkrétan azért, mint tudjuk, a romulánokról van szó. És tényleg itt egyébként, ha az ember mondjuk akár a akár magát a tengert járó című filmet azért látta, akkor tényleg egy hasonló bizonyos ilyen nyomasztó légkört azért tapasztalhatunk. És ha utána, hogy tovább megyünk azért az időben, mondjuk előrúgúrunk, azért, ha emlékszünk a második mozifilmbe, és egy hasonló ilyen üldözéses manővert azért újra játszottak azért a mutarakörben, és az Enterprise között, de ugyanúgy akár a nem ismert tartományba is, amikor a, egy átszázott hajóval, egy Klingon hadihajóval próbáltak úgymond zöldágra vergődni. Tehát ennek voltak egyébként utóviszhangja is. És amit Csaba említ, ez a egy ilyen burkolt rasszizmus, itt is azért tényleg ez valóban megjelenik, hogy azért száz év eltelt az utolsó földi Romulán háború után, de a, úgymond a sebek nem gyógyultak be. Hiába azt mondjuk egy pozitív jövőről van szó. Azért láthatjuk a stice a reagálását, hogy igen, hogy neki a családjából harcoltak ott a, abba a bizonyos háborúba, és az emlékek valószínűleg nagyon, nagyon elevenek, hogy mik történtek. És, és hát, bocsánat, és hát nem csak a Romulánok ellen kell ki Mr. Stiles, hanem ugye gyakorlatilag a Mr. Spock ellen is. Tehát most csak én arra gondolok, tehát hogy a rasszizmus mint olyan, azt én például elősebbnek érzem magában a történet azon részében, ahol, ahol arról van szó, hogy Mr. Stiles és Mr. Spock közötti viszonyt tegetik, mint, mint a Romulánok ellen. Valahogy egy kicsit, kicsit nekem ez, ez ilyen, ilyen, tényleg ilyen történelmi kontaktív, helyeződik ez az egész epizódszal. Valahogy, valahogy nekem egyébként is mindig úgy tűnt, hogy a, a, a kezdeti időkben, hogy amíg a Klingonok az oroszok voltak, addig bizony a Romulánok a nácik. És azért ne felejtsük el, hogy ugye Mr. Spock ellen, aki ugye egyrészt egy olyan fajból származik, aki am, aminek közös őse van a Romulánokkal. Mellette ugye Mr. Spock a Romulánok nagy szakértője, és azt se felejtsük el, hogy Leonard Nimoy viszont ugye zsidó, és ne felejtsük el a holokausztot. Tehát hogy azért én azt gondolom, hogy egy sokkal-sokkal egy mélyebb jelentése és értelme is van annál a történetnél, amit egyébként az epizód bemutat. És itt helyesbítenék Ádám, mert egyébként rá erre térni, amit mondtál, mert inkább a romulánokat, azt inkább a kínaiakkal hasonlították, a kínai népköztársasággal. És azért ott úgymond a, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy itt a kína tajvan konfliktus azért már a 60-as években azért már ez előjött. Tehát a, itt a hasonlóság, hogy úgymond nekünk minden kínai egyform, minden ázsiai egyforma, tehát Stice-nak ez a fajta Úgymond ellenségessége, Spockkal, hát azt mondja nézzük, hát ez is hegyesfülű, Romulán is hegyesfülű, száz évig nem tudtuk, és akkor kiderül, hogy itt akkor Spock is ugyanúgy néz ki, mint egy romulán. Tehát egy ilyen paranoiás gondolkodás módnál csak egy ugrás kell ahhoz, hogy hát akkor, akkor itt akkor most a vulkániak, vulkániak akkor micsodák akkor ilyen? Ők is ilyen különbek a romulánoknál, vagy valamilyen, tulajdonképpen gyakorlatilag az egész Föderációnak a, a fajainak az együttműködésére, meg az egyenlőségét, már szinte majd megkérdőjél ez. Melyiket? Ezt, ezt a, a, a kínaiakkal? Nem, ez inkább a kínaiak. Eredetileg ez tényleg a szovjetek voltak, a klingonok, a romulánok pedig tulajdonképpen a kínaiakra volt ez. Igaz, mondjuk a berendezkedés az inkább a római birodalomhoz hasonlít, de inkább a kínaiakat jelenítették meg jobban a romulánok. És azzal, amit az egyébként az előbb elmondtál, valóban ennek nagyon mély és hát generációkon átívelő üzenete van, hiszen gondoljunk csak a mai világunkra, vagy akár csak az országunkra. Ez egyébként Ez akkoriban egy, egy jó lépés volt, hogy a, a romulánok azok nézzenek ki úgy, mint a vulkániak, de hogyha csak ezt az epizódot vizsgáljuk, akkor nem tudjuk, hogy de miért? miért néznek ki. Nem tudjuk még azt, hogy ők, ők távoli rokonok, tehát hogy a Romulánok elhagyták a vulkáni testvéreiket, de ez minden szempontból jól kiszolgálta ezt az egész Star Trek-et, egyrészt ezt az epizódot hiszen bele lehetett ültetni ezt a, ezt a rasszista plotot, másrészt ugye szolgáltatott egy olyan sztorit, amit a későbbiekben ki lehet bontani, mondjuk a Unification-be, vagy később megjelenő TNG részekbe. Mondjuk érdekes módon ez már a, voltak még itt Romulános részek a tozban, de ez már nem került elő, ez a vulkániakkal való rokonság. És ezt úgy nem is nagyon pedzegették. Nem, valóban nem, mert csak annyit tudunk, hogy na, be volt olyan része, ahon tényleg csak bemegyünk a Semlegezzónába, de viszont még sehol nem látunk Romulánokat. És tényleg a TNG-be gyakorlatilag, ha a Ferengéket meg a Kardasziánokat elfelejtjük tulajdonképpen, akkor gyakorlatilag a Romulánokkal volt nagyon sok. Vitája a legtöbb vitája az Enterprise-nak. Azért láthatjuk azzal, amikor Jordit manipulálták, a Romulán polgárháború, a vulkánnak az újraegyesítése. Igen, valóban, hogy az elején nem is tudjuk. És az, hogy száz évig nem tudunk róluk semmit. Tényleg, amikor Spock itt elmondja, hogy nem volt képkapcsolat, meg primitív nukleális fegyvereket használtak, hogy még mai napig még az ez például a Romulán harci madáron nukleális robbanófej van az önmegsemmisítéshez. Tényleg valami én nekem mondjuk ez, ezt mondjuk egy. Kicsit, kicsit furcsálom, mert azért száz év alatt, azért száz évet, hogyha visszanézünk, azt feltételezték, hogy mondjuk nem tudnak egy kompatibilis képkapcsolati rendszert, vagy ha egy háború után mondjuk véletlenül egy sodródó holttestet nem vizsgálnak, meg mondjuk a, akár mondjuk a csillafottának a roncskutatói, hogy hoppá találunk egy holttestet, úgy néz ki, mint egy vulkáni, de viszont mégse vulkáni egyenruha van rajta, nem egy sosem látott. Tehát bocsáss meg, sőt annyira nem ja, hogy nyugodtan. miután ugye ott a roncsokkal kidobja a, a, a romulást, parancsnok a halott centúrióját talán? Ugye, hogy átvágja körkéket. Körkék a, azt az egy holtestet sem transportálják a felérzetre, hogy véletlenül meg tudják vizsgálni a holttestet. Ez, ez benne nekem nagy hiányosság volt. Pontosan azért, amit most Attila, te is elmondták, hogy akkor halljuk halljuk a sztorit, hogy, hogy mindenféle képkapcsolat nélkül született egy béke, egy nagyon törékeny béke, meg maga a semleges zóna létrejött, de hogy, de hogy nem kapva kapnak az alkalmon. Tehát ez nekem ez egy kicsit kicsit fula volt. Nem csak neked. Meg a másik amikor rákapcsolódik Spoka, hogy adást vesznek. Hát ez csak egyféleképpen lehetne, hogy azt mondom, hogy van egy, mint minden hajónak van egy belső biztonsági kamerrendszer. Akkor azt mondom, hogy a belső biztonsági kamerrendszerébe sz fog De viszont akkor ennek alapján elvileg az adása akár tudná követni magát a hajót. És ez is egy ilyen mai modern. Azért valamennyi mi azért műszakilag, azért kicsit többet tudunk, mi, mondjuk azt mondom a 60-as években, de elvileg már a 60-as években is erre lehetett volna gondolni. Hogy... Itt csak egyszerűen behoz egy képet Spock, és akkor lássuk gyönyörű szépen Mark Leonardot, azaz, aki később azért Szeleknek is a szerepébe feltűnik, tehát a színész, hogy aki itt itt a, a novella szerint egyébként a Romulán Pétornak egyébként a kedvenc kapitánya, ez az úriember egyébként, és a itt héten meglátjuk, és akkor stá is le van esve az álló. Hogy ez éppen olyan hegyes fülű mint meg a többiek. Van néhány dolog, amit akkoriban valamiért elsiklottak az ilyen, ilyen apróságokon, amit most már nekünk azért egy pár száz rész után azért már úgy egyből kiszurunk. Igen, talán nem volt annyira tudatos uh, még itt az elején ezek a, ezek a hosszú távra tervezhető dolgok talán. Valóban vannak hiányosságok, de én azt gondolom, hogy maga a, a sztori, az egész sztoria mind a, a mondani valója, mint pedig a, ahogy a sztori uh, volt, és azért a Romulán parancsnok uh, színészi játéka, és hát remek volt, tényleg ez az egyik legjobb rész. Bocsáss meg, bármennyire is bagatelnek, hat most már egy csomó minden. Igen, de viszont épp maga a, azt mondom, hogy tényleg ott a színészi játékban, meg a mondani valóban nincsen probléma. Azért látjuk, hogy amikor a, vannak a monológiai ennek a parancsnoknak, Romulán parancsnoknak, azért azt mondom, hogy nem is vulkániként, de szinte azt mondom, ennek az embernek, embernek ennek a Romulánnak a szavai szinte, a, azt mondom, a, mintha egy csillagflota tisztet hallani. Tudjunk éppen, hogy olyan egy gerinces illetőről van szó, aki tényleg, aki tényleg azt mondom, hogy rossz helyre és rossz született. Biztos, hogy nem véletlenül a Mark Lenármi visszakerült a Star Trek nek a világába ugye a az édesapjaként, mert itt már látjuk, hogy ugye egy nagyon jó színészt választottak erre a szerepre, hogy bemutassák, hogy mennyire nem különböznek az emberektől a Romulánok. Ugye ez a száz éves béke azon alapult, hogy nem láttuk az ellenség arcát, tehát voltak éppen a status quo úgy csak úgy sikerült megőrizni, hogy nem ismertük az ellenséget. Ugye az ellenség arcát majd inkább a TNG-ben ismerjük, meg hát van itt két vagy három romulános rész, ugye a eredeti sorozatban ez nagyon kevés. Ugyanakkor a romulánokat sokkal összetettebben mutatja be még az eredeti sorozat, tehát ugye a klingonok azok még sokkal primitívebbek a TOS-ban, és ők majd a TNG-ben lesznek, ugye annyira kifejlett, és részesen bemutatott fajául, például a becsület és a harci kultúra mennyire számít. Itt még a romulánoknál van egyfajta becsül és ugye a kötelességnek az a betöltése, ugye az a római kultúrából vettelemekkel, És aztán a TNG-ben megszinte a klingonokkal helyet cserélnek, és a romulánok lesznek egy ilyen, főleg a klingonok által nézett, tehát ilyen hitvány és becstelen ellenség. Ez nagyon érdekes, aztán meg a romulánok szinte el is tűnnek, majd a, a Maladief Space Line ban is kisebb szerepet játszanak, a Voyager-ben meg alig bukkannak fel. Szóval nagyon érdekes, hogy ennek a fajnak a sorsa hogy alakul egy ilyen nagyon kiváló bevezetés után. Tehát itt tényleg a Statre-nek a, a, az eszenciája, járól van szó. Tehát lehet, hogy tehát a Star Trek 50 éve, ez azért hozzájárultak ezek a markáns epizódok, ezek az erős párbecédek, az itt látott arcok, az űrdráma, ugye az előítéletek, rasszizmusnak a tárgyalása amellett, hogy így gyakorlatilag egy militári sci-fi minőségű 48 percet kapunk, amit bárkinek ma is meg lehet mutatni, tehát mint a Star a, a legerősebb oldalát, és hát nagyon érdekes, hogy ez forgató forgatott epizód, ugye a speciális effektek miatt késett ez, hogy itt csak 14 már akkor ugye ilyen Erős cselekményt kapunk, és ráadásul ugye egy konfliktust és áldoztakat mindkét oldalról. Tehát cseppet sem a, ugye, arról a nótáról van szó, amit a rodemberi emberi fölvázolt, hogy a csillagflotta az egy békésen fölfedező és más folyokkal békére törekvő nép. Tehát Kiderül itt Spoknak a gyors talpaló elbeszéléséből, hogy bizony volt egy komoly háború száz éve, és hát az gyakorlatilag most sincs úgymond lezárva. Tehát a semleges zónáról tartott tehát a rövid előadás ugye az is megdöbenti itt a nézőt, hiszen itt azért úgy gondolja, hogy a, itt már 20. A harmadik századra azért béke van, és adásul itt rögtön szerencsére nem egy egydimenzióan is ellenség van bevezetve, hanem, egy nagyon is komoly, aki sajnos így az eredeti sorozatban aztán hát, eltűnik, tehát itt jó lett volna, ha őket következtesen tovább viszik, tehát újabb találkozásokkal már az első évadban. Ugye a TNG-ben már megszoktuk, hogyha van egy cselekmény szál, azért az következtesen vissza visszatér, és ott, ott sokkal jobban elolvassák például a forgatókönyvíró egymás írásait. Itt szerintem még ez nem volt, hiszen itt mondjuk úgy itt is évről évre jött túl. ugye a az eredeti sorozat, tehát itt, itt még két másik epizódban voltak a Romulánok. És itt az Enterprise-ban, ugye, ott meg, ugye, következetlenségek vannak, ugye, a Romulánokkal kapcsolatban. Tehát ott, ott, ugye, például az is probléma, hogy ugye az Enterprise lát más hajókat, még, ugye, a, ami ugye száz évvel ezelőtt játszódik, és most meg kiderül, hogy száz évvel ezelőtt nem látták a másiknak az arcát, és most sem. Most is csak az első pillanat, amikor látjuk, hogy a Romulán hidat. a hidat, és a, aztán a megforduló Mark Lenard, ugye, és a nézével együtt, ugye, látja az egész. Enterprise hídlegénység, Spock. Felhúzott szemöldöken nyilván Stice, ugye, aki itt megtesését járt. Kicsit, kicsit egységúan, azért sajnos meg elég banálisan ér véget ott a, a spock styles história Bár azt hiszem, ot is megölik, például a James Bliss, Bliss-féle regényadaptációban, ami nekem megvan németül, és ott dask like, des des schreckens, tehát a rémület egyensúlya az lett a német cím, ott sokkal jobb, mint amit ugye Attila említett, hogy milyen rossz a, a televíziós német cím, Spock und Verdacht, tehát Spock gyanúban. Hát ez, ez először is rögtön. Lelői megint ugye a fél epizódnak a plotját, és nem is bokkos epizódról van szó kifejezetten. Habár úgy tényleg ezek az előítéletek rasszizmusban, szerintem nem a kínaiakra, itt már inkább a szovjetekre vonatkozik, itt még ugye nem voltak klingonok, tehát itt inkább ugye 50-es, 60-as évek, itt ugye kommunistákat több szagoltak minden bokorban, tehát itt inkább talán arról lett szó. bárán biztos kínaiak is benne lehetnek, mert talán már, ugye, jó még a nácik és azt hiszem, hát ugye alig 20 éve vagyunk a második világháború után, de ugye ezzel a Római kinézettel nem egyszer ugye, jelentették meg egészen a legújabb Star Wars filmekig a, tehát a, a nácikkal összefüggésben, tehát hasonló, hogy ez a militáris és nagyon erőszakos szerencsére, hogy a Mark által alakított parancsnok azért sokkal jobban emberivé tette és összetettebbé egyáltalán romlának a fellépését. Amúgy szerintem az Enterprise-ban nem követnek el kánon elleni merényletet, mert minthogyha ott egy drónhajó jönne, és bár ugye az tép átszállnak rá, de nem tudják, hogy ez egy Romulán hajó. Tehát ez nem derül ki a jelentésből, ők ezt nem írják le, illetve maguknak a Romulánoknak sem látják az arcukat. Az már más kérdés, hogy mi nézők, hogyan látjuk a Romulánokat az Enterprise-ban. Valóban itt abban a nagyon kevés jelenetben, amikor a Romulánoknak a parancsnoki vezérlőközpontják, pontját látjuk, akkor egy sajátos becsületkódex jelenik meg, mertek egy emberi, etikai mércétől eltérő, de önmagában mégis csak működő szemléletet vagy nézetet felépíteni. Jönnek, porrá rombolják az embereknek a, az aszteroidára épített ilyen megfigyelőállomásait, állomásait, ugye itt az a, az a fő szempont ebben az egészben, hogy na szállítsunk a birodalomnak egy nagyon szép háborút, de ugyanakkor megjelenik a pretornak a Centúrium az a, az a tisztelete, amivel körkapitányra tekintenek, hogy elismerik őt, hogy hú, igen, ez, ez egy ravasz ellenfél, becsülik és tisztelik az ő húzásait, és, és tényleg egy annyira, ebben a 45 vagy 50 percben egy annyira kidolgozott fajt kapunk már, hogy az példanélküli. Itt szóba hoztátok a kamera kezeléssel itt, itt mindig bajok vannak, nem csak a Star Trekben, hanem egyéb sorozatokban is. Például, amikor ugye a megfigyelő állomásnak látjuk az ő felvételét, hogy jön ez a, ez a robulánhajó, és látjuk, hogy ugye ezt a megfigyelő állomást, és miután felrobban, tehát látjuk, hogy az iszonyú kínok között meghal az ottani parancsnok, utána még átvált a külső kamerára, és még ott látjuk, hogy az álcázó berendezést az hogyan aktiválja a hajó. Tehát elvileg már akkor sugározza azt a képet, amikor már megsemmisült. Tehát vannak még ilyen, ilyen apróságok, igen. Ezek inkább vágás hibák, azt tudjátok rólam, és talán a hallgatók is tudják, hogy én elég keketsz vagyok ezekben a témákban. De azt kell mondanom, hogy leszámítva azt, hogy körk -kör személyek megvilágítása gyakorlatilag az első percben a szertartás alatt elkezdődik, és az perverz módon az utolsó pillanatig úgy marad, ettől függetlenül nagyon szép beállításokat látunk ebbe az epizódba. Egy kicsit számomra ki is lóg nagyon sok TOSZ epizód közül, nagyon szép, be, a nagyon szép beállítások mellett, nagyon szép kameramozgások vannak benne, egy kicsit, kicsit filmes az egész számomra. Számomra, aki általában inkább fogja a fejét, és, és az újai közt mert csak kinézni egy, -egy Tosz epizódra, ha ilyen szemmel kell nézni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ezt, és ezt még biztos sokszor el fogom az adás alatt, már mondtam korábban is, hogy ez valóban az egyik legjobb Star Trek Tosz Ádám, itt a speciális effekteket is említetted, ugye a vizuális megjelenítés. Hát itt, itt ugye a második legdrágább tos epizódról beszélünk, de akkor is ugye voltak bizony gyengeségei. Tehát például, ugye ha fézert lövünk ki, még mindig a torpedó effektust látjuk, és gyakorlatilag tehát ilyen nagy volumenben túl drága volt és túl körülményes lakkori időkben. Ugyanakkor tényleg pénzt fektettek ebbe a részbe, tehát ezt lehet látni, és azért itt, itt tényleg belegondolunk. Most Ádám, te sokkal jobban hozzá tudsz szólni, hogy, hogy hogyan jutnak akkoriban már egy 8. résznél olyan döntése, hogy a 8. epizód forgatókönyvét engedik úgy megírni, vagy hogy úgy alakuljon, hogy ilyen nagy költségvetést már akkor beletesznek. Tehát ekkor már lehetett tudni, hogy ilyen siker lesz, hogy megmertek tenni, hogy itt komoly ugye, modellekkel, nagyobb költségvetéssel készítsenek. Vagy ez már a kezetektől ez tervező volt, hogy no majd lesz, vagy lesznek olyan, olyan részek, amik, amik a speciális effektes, meg az utó munkák miatt majd költséget visznek el, mert tehát abban ilyenkor nyesni a forgatókönyvírók. Ezért is azt mondják, hogy nem mutatjuk. Tehát ilyenkor, azt... igen, mi történik ilyenkor? Ki hozza a döntést? Én azt gondolom, alapvetően egy sorozatban, és szerintem ez a 60-as években is így volt, egy sorozatban szerintem eleve vannak olyan epizódok, amik több pénzbe kerülnek, meg vannak olyan, ami kevesebb, ez előre is kalkulálják. Nyilvánvaló, hogy egy, egy bizonyos történetekhez elég kisebb költségvetés, nagyobb monumentális történetekhez a nagyobb több pénz kell. Ettől függetlenül valóban hát a VFX az azért hagyné még kívánni valót maga után, bár el, azt szeretném hozzátenni, hogy én ezt az epizódot a digitálisan felújított változat láttam, nem emlékszem, hogy az eredeti ö, ben, hogy ö, nézett ez pontosan ki, de hát nyilvánvaló 60-as éveket írtuk. Én azt gondolom, és akkor a kérdésedre is válaszolok, szerintem csökkent borzasztóan a nézettség, és úgy gondolták, hogy itt az ideje bedobni egy olyan részt, ami, ami egy kicsit ö, felhúzza. Ez minden sorozatnál így van a mai napig, és ugye azt se felejtsük, hogy ugye egy olyan nem úgy készült ez a sorozat akkor, ahogy most mondjuk a Discovery készül, hogy gyakorlatilag egy vagy két abban leforgat a teljeset, hanem valójában mint egy network széria, hiszen az volt az mbc n Gyakorlatilag nem is szó szerint hetente készül, de folyamatában készül el, és én, nekem ez a meglátásom, de nem nincsen, tehát információkat nem tudok, csak én ezt így gondolom. Egy hát a, a, a sorozat készítőnek reagálnia kell a nézettség csökkenésére. Ugye a Voyager-ben ez a tipikus, nagyon klasszikus példa, ugye 7-9-et bevonása és behozása. Én ezt is egy kicsit így, így, így látom, hogy, hogy voltak azért jobb részek, gyengébb részek ezt az epizódot megelőzőleg, és, és azért egy kicsit laposodott a sztori. Nem kell velem egyet érteni, szerintem igen. És kellett valami, ami most megint-megint bedobja, hiszen nézzétek meg az én vélekedésemet is, és biztos nem vagyok vele egyedül. Ahogy azt már elmondtam, én nem igazán rajongok a Toszért, ám ez a rész mégis nagyon-nagyon megfogott. Tehát mégis igaz az, hogy ez a hatás működik. Én ezt így gondolom. Egyet értek ebbe Ádámmal, hogy tényleg, hogy a eddig a Star Trek szinte... Ha az eredeti sorozat nézzük, tényleg odáig mentünk el, hogy szeressük egymást gyerekek, és akkor békésen mindent megoldunk. És akkor most tényleg itt ezzel az epizóddal tényleg bevetettek egy csavart, hogy igen, teátunk egy ellenséget, hát adta romulánokat, de még a klingonok még majd. Még, itt még sehol nem látunk Klingont se, akik tulajdonképpen egy jó darabig azért inkább, a, ha mozifilmeket is megnézzük, általában ők a hangsúlyos ellenségek. Belakunk tényleg egy olyan ellenfert, akik régen ellenfelek voltak, és hirtelen most előugranak, úgymond a kalabból, mint, mint a barázslónak a cilinderéből a nyúl, és akkor tényleg itt megmutatja, hogy igen, igen itt nem csak tényleg egy ilyen optimizmus, meg tényleg minden rendben van a jövőben is, hanem igen, vannak olyan ellenség, ami tényleg, ha kell, felrúgja a szabályokat, és mindent a céljai érdekében mindent képes bevetni. És tényleg itt erre mondjuk tényleg a sorozatnak szüksége is volt, hogy tényleg bemutat egy olyasmit is, ahol tényleg itt látjuk, hogy ténylegesen harc. Harc is folyik a világűrben. Jó, hozzá kell tennünk azért 60-as évekről beszélünk még. Lukásznak a munkássága egyébként, hogy tényleg őre azt kell mondanunk, hogy tényleg, hogy a 70-es években a csillagok háborújával sikerült tulajdonképpen megreformálni a, a filmtrükköket. tönképpen a modern filmtrükköt szinte majd, nem tőle kell eredeztetnünk de ahhoz képest tényleg azért meg tudták oldani, a, amit lehetett. Még nem tartunk annál az epizódnál, de például a Mirror, Mirror epizód, ahogy van a föderációnak a tükörképe, a Terrán birodalom. Én mondjuk én arra, ahogy megnézem, én azt mondanám, hogy lehet, hogy Lukasz látta, és lehet, hogy ez is, meg például mondjuk Asimovnak is mondjuk voltak ezen galaktikus birodalmas regényei, tulajdonképpen erre alapozta tulajdonképpen a csillagok háborújában a galaktikus birodalmat is, hogy ott is egy -e eléggé emberközpont, hogy az emberek, a főnökök minden más faj elmehet a levesbe, hogy, és ott is ugyanúgy van egy, egy olyas valaki, aki mondjuk nem log be a képbe, de mégis ő a főnök. Hogy. Tehát nagyon sok minden elmond, ez tényleg ez az egyik olyan epizód, ami azt mondom, hogy sorsfordító, és tényleg ott kell lenni, ami azt mondom a kedvenc epizódok között mindenképp. Egyébként a VFX-ről meg még csak annyit, hogy azért bármennyire is egy csomó minden most bugyutának tűnik számunkra, azért ne felejtsük el, hogy ez azért akkoriban egy nagyon kiemelkedő VFX volt, tehát hogy, hogy persze mindig, ahogy most Attila is mondta, vagy Dave a, a csillagok háborúját, Azért, hogy mondjam, szóval az persze egy hatalmas ugrást hozott főleg a, a mozis látványvilágban, de azt azért ne felejtsük el, hogy, hogy ne felejtsük el azt sem, hogy amikor az Orion űrhajó fekete-fehérben képernyőre került, akkor, akkor az, az mennyire nagyon menő dolog volt, attól függetlenül, hogy a, a, egy, egy vasaló volt a vezérlőpulton, meg, meg minden, és mégis az emberek imádták és szerették, mert mi most 2018-ban, 30 40 évesen mondjuk ezt el a digitális trükkökről ebben az epizódban, míg 1969-ben, de még akár 70-ben is, 75-ben is, azért ezek nem voltak annyira vállalhatatlan, sőt, egyáltalán nem igazán vállalhatatlan trükkök. Egy, és még egy dolog egyébként, ami eszembe jutott közben, még hallgatlak titeket a, a dév kérdésére válaszolva még, hogy ezzel az epizóddal kapcsolatban, hogy szerintem egyébként alátámasztja egy kicsit számomra, de lehet, hogy ezt csak belebeszélem, az, hogy, hogy valóban ez egy kicsit nézettségnövelés szempontjából, meg az izgalmak behozása szempontjából került képernyőre ekkor és így ez az epizód. Hogy szerintem a romulánok azért néznek ugyanúgy ki, mint a, vagy nagyjából ugyanúgy ki, mint a, a vulkániak vagy fordítva, mert, ez, mert, az, mert mondjuk a fülek már megvoltak, és ez olcsós mink volt, nem kellett újakat kitalálni, nem kellett újakat legyártani. Azért nem Tehát a forgatókönyvet is így írták már meg, hogy tessék, itt van a vulkáni fül, ezt használják. A történetben. Igen, de szerintem ez kifejezetten, tehát ez egy ilyen szükségtörvénybont, és azért azt gondolom, hogy a költségek nagy részét egy csomó minden más is elvitte. Szerintem ez ke és hiszen ti is, ti is elmondtátok, hogy később nem nagyon halljuk a Toszba ezt a történetet, hogy igen, a, a vulkániak a, és a romulánok közös meg társai. Szerintem ez alapvetően ez egy ilyen, hogy is mondjam, nem hogy szerencsés véletlen, de hogy szerintem ez részben vagy egészben azért is alakul. Így, mert amikor az volt, hogy most nagyon-nagyon leegyszerűsítve én vagyok a producer és azt mondom, gyerekek, kéne egy izgalmasabb részt mit csináljunk, és akkor a másik, Sabi, azt mondja, hogy na legyen akkor egy, egy, legyen egy ellenség, és akkor legyen ez a sztori, és akkor azt mondom, hogy jó, és hogy nézenek ki, és mennyi pénzünk van rá, hát erre már nem sok van, jó, hát akkor figyeljetek, mi lenne ha akkor a Romulánok, és se látta még senki, csináljuk ezt így, és akkor a Romulánok, meg a meg a, a vulkániak akkor közös. Ős, és akkor uh, gyakorlatilag ugyanazt a, a, a make ot tudjuk hozzájuk használni. Tehát, hogy gyakorlatilag, hiszen azért a tozban a hum humanoid uh, ellenségekből, vagy humanoid nem ellenségekből, humanoid létformákból látunk többet, hiszen nincsen még CGI animáció. Annyit tennék hozzá, hogy nekem a, úgymond, ezzel a fajta filmtrükkel nincsen bajom. Egyébként, ugye annyi, hogy most nem vagyok kompjútertrük párti, mert azért tényleg azt mondom, hogy ezek, ezek a trükkök még mai napig nekem ugyanúgy kedvenceim. Én, nem, én nem, nem. még nem az a korosztály vagyok, hogy aki tényleg itt a CGI-nak a bűvöletében van, és akkor, és akkor egybe azt mondják, hogy hú, de milyen gadjék voltak ezek a 60-as, 50-es években a, a filmek. Hát könyörgöm. Hát régen tényleg azt szoktam mindig mondani, hogy úgymond, nagyszüleink szüleink idejében nem volt mindenkinek mobil, nem volt telefonja, még vezetékesse, is, és mégis azért, meg nem volt se számítógép, mégis működött a civilizáció. Tehát ezek mondjuk ma is tényleg azt mondom én is, hogy ezek ma is vállalható filmtrükkök, az hogy lehetett egyébként, ezeken egyébként a felújított változatban lehetett rajta javítani, de nekem egyébként az eredeti verzió van meg, tehát én még ezt ugyanúgy szívesen megnézem így is, sajnos tényleg nem láttam a felújított verziót, de nekem ez, nekem ez így is tökéletes. Szerintem a trükkökkel az a helyzet, hogyha élőlényt kell megjeleníteni, mondjuk egy gond t vagy egy dinoszauruszt, ott, ott nagyon nagy bajok lehetnek, tehát az, az mindig el fog avulni. Tehát hogyha megnézzünk egy Jurassic Parkot, vagy megnézzük a tos az Arena című epizódot, akkor ott, ott bajok lesznek. Hogyha egy fézerrel kell lőni, egy csillaghajót kell bemutatni, én szerintem annak közel sem akkora az avulási tendenciája. A romulánok és a vulkániak hasonlóság, ugye, de később a, ez később nagyon szépen ki van fejtve, hát meg ugye a Unification-ben ugye csúcsosodik ez a történet a, a, a rokonfajról. Sőt, ugye van egy másik epizód, ahol a protovulkániakkal találkozik Pikár kapitány és legénység, és ugye Pikárt ott istenként tiszteli, ez az egyszerű, de azért okos nép. Tehát vagy a Spokra, ugye ez a spok hasonlít a, a romulánokra. Tehát egyébként, tehát az legelső tosz élmények közé tartozik, hogy én is mennyire ledöbbentem, és ugye én is ott kezdtem összerakni, hogy ez, ez a Spock, akkor tényleg ő is kém lenne? Tehát ugye ez a Stice, ez nagyszerűen ezt a, egy sablon figurát alakít, de hát kiváló volt egyébként, tehát hogy ugye itt vannak nagyszínészek, hogy a Mark Lenard, meg nyilván a Triumvirátus is nagyon jól működik, a Spock Kirk McCoy, de ugye nem mellesleg, nagyon szépen behoznak egy, egy ugye a nézőnek a kérdését megtesesítő, igaz, hogy egy, egy klisés figurát, de ez mindig a navigátor. Valószínűleg az Azért, mert ugye a, a, a híd az egy színpadként jelenik meg, ugye a néző előtt egyetlen a kamerabállítások is nagyon, mintha egy színházi közvetítés lenne, ugye nagyon fixek, és akkor ott az ott ülőt lehet cserélgetni, és akkor így a fókuszba helyezhetjük. Mindenesetre egy, egy epizód ismertető, ugye arra utal, hogy itt a Romulánok, Kémeként megjelenő hogy ugye ez egy utalás, hogy a 50-es években, ugye a McCarthy Rában, ugye, amikor gyakorlatilag kommunistának, vagy szovjet kémeknek hittek egyszerű amerikai állampolgárokat, és ki voltak téve ilyen zaklatásnak, meg gyanúsítgatásnak, mindenféle nélkül. hát ugye arra utalna esetleg a 60-as ez ezt dolgozza fel itt ez az epizód, nincs, nincs máshogy ez megerősítve, ezt később persze bárki így hozzátehette, akár egy, egy kommentárban is. A másik nagyon érdekes, a aki ugye itt egy, egy, az a tiszt, aki ugye egy kódolt üzenetet küld a, a, a Prétornak a harcnak a státuszáról, és gyakorlatilag őt aztán két fokkal le is fokozzák azonnal. Pedig annak ellenére, hogy önök befolyásos barátai vannak a birodalomban, hát Ugye ez, ez egész tükrözi megint a, a katonai struktúrát, hogy egy erősen militáris fajnál, ugye, egyrészt ugye, mindentetnek megvan a következője, másrészt ott is ugye a ugye, álságosnak megkerüljük, hogy a, a hierarchiát ugyanúgy működik, tehát minél szigorúbb a, a hierarchia vagy a rendszernek a működése, annál inkább vannak például árulások. És most a romai birodalomban is ez már előfordult. És a másik nagyon érdekes, az őt alakító színész, tehát a Decius nevű Romulán tisztet alakító színész, kísértetjesen hasonlít. Fokra. Tehát nem is a Mark hasonlít fokra, és később eljátszasz fokkapját, hanem ugye ez a Lawrence-Monten nevezető színész, aki egyébként úgy gyakorlatilag ő ki volt választva, hogy majd a másik évattól kezdve Linard. Nimoy helyett ugrana be Spock helyére, amikor ugye nimoly már nagyobb gázsit követelt, mivel ő hasonlított Nimoyra. Tehát már itt is fölmerült az, hogy egyszeren lecserélünk egy színészt, és helyére hozunk egy másikat, de a karakter az még maradt volna Spock. És ha megnézzük egyébként, hát fotóját kikeressük mondjuk IMDB-n vagy a Memory Alpha-n, akkor, akkor tényleg láthatjuk, hogy, meg ugye epizódból emlékszünk, hogy azért, azért tényleg elég hasonlít Nimoyra. Van egy új díszletünk, kicsit ilyen gépházi a hangulat. Nem tudom, hogy ezt a gépháznak a díszleteiből alakították-e át. Minden esetre egy ilyen új díszlet szerintem mindig nagyon megtérül. Még az a pár perces jelenet, ami az előző epizódban volt, ahova a körk elvitte sétálni, ugye a színésznőt, még szerintem az is a nézőközönség felé ez egy nagyon, nagyon hálás dolog. Itt meg főleg mélyíti a dolgot, tehát látjuk, hogy igen, ennek a csillaghajónak van egy olyan szobája, ahol ilyen fegyvereknek a, nem tudom, élesítésével foglalkoznak, csak úgy, mint a, nem tudom én, ilyen tankos, meg tenger alatt járós filmekben, ott is meg kell nyomni a gombokat, nem csak a hídon, hanem ott, ott lent is közre kell működni abban, hogyha tüzelni szeretne ez a hajó. Jaj, hát edna, most akkor muszáj kekeckednem, de még zárójelben megjegyzem, hogy azért lássuk az Enterprise, az egy, az egy klasszikus tengeralattjáró. És uh, valóban a felépítése is erre hajaz, tehát például ez, amit most te is említettél, ez a külön helységből irányítják a, a fegyvereket, de és számomra pont itt tehát az abszolút badasság Úgy éreztem, hogy a, az alkotók beáldozzák a, a, a modernnek beállított technológiát és a technológiai fejlődést, a sztori miatt, szóval számomra az, hogy a fázereket egy külön fedélzetről irányítják, és akkor onnan tüzel, pedig valójában láttuk már, hogy egyébként tüzelni a hídról tüzelnek, szóval ez számomra teljes káosz, és, és teljesen érthetetlen, attól függetlenül, hogy láttunk már például Harci hidat a, a, a TNG-ben, de az egy, az egy híd, ami, ami át tudja venni a, a, a, a híd hídnak az irányítását egy Közegbe. Itt csak azt láttuk, hogy van egy, van egy a, a, a gépháztól különálló helység, ahol egy külön fedélzetről irányítják a féze. Én fönn a, a, a kapitányként kiadom a parancsot, és akkor azt egy teljesen máshol fogják kilőni a torpedót. Tehát mondom, gyakorlatilag ez egy klasszikus tengeralattjárós rész, mert hogy az Enterprise is egy tengeralattjáró. Igen. Én ebben nem látok problémát, tehát vannak olyan epizódok, amikor mondjuk megnyomják a hídon a gombot, és tüzel a hajó, mi azt látjuk. Mögötte persze történhet az, hogy igen, ott lent föltöltik a fegyvereket, és tényleg megcsinálják azt, amit meg kell csinálni, ezt nekünk nem is kell minden epizódban látni. Ez pont egy olyan epizód, hogy látjuk a háborús gépezetet, tehát ezért jó, hogy itt viszont megmutatják, hogy ez egy pusztító erő Törknek a kezében, és hogy itt, itt mennyi lánc szeme van ennek az egész dolognak, tehát én ezt, ebben nem látok ilyen szempontból bajt. Egyébként az jutott eszembe, hogy én most vettem először észre, megmondom őszintén, ilyen korai részeket ritkán nézek, és hogy ugye Spock fülében is van egy olyan valami, ami a, a, az egyik jelenetben, ami úrra fülében, és ott ki is veszi egyébként belőle, hogy az ekkora máz, hogy a füle maradt rajta a szerencsétlennek. De tényleg szóval valójában, akkor azt úgy kell elképzelnünk, hogy én ülök, én vagyok mondjuk, mit tudom én a, a navigátor, és akkor azt mondja nekem körkapitány, hogy tűz, én megnyomok egy gombot, fölvülön egy piros lámpa nem tudom, a fézer fedélzeten, vagy a tök mindegy, hogy hívjuk, és akkor ott az ott lévő emberek, tisztek, azokat nekem elindítják a fegyvereket. Tehát ez az igen, igen. Hát ez annyira... De ez annyi, azért ez csak a mélyítése miatt, hogy, hogy, a, hogy van ott még egy másik mert valóban unalmas lenne csak a hidat látni egész idő alatt. És ezt szerintem mindig jól megoldják, mert a, van olyan epizód, amikor a folyosót mutatják, és amikor mondjuk rázkódik a hajó, akkor faltól faluk csapódnak az emberek. Van olyan epizód, amikor a gépházat mutatják, hogy ez Kotti töketlenkedik mondjuk a térhajtóművel, és most teljesen megint behoztak egy új dolgot, hogy a fegyvernek a, a további kezelését, azt bemutatták egy ilyen külön helyszínen. Most hogy ez, ez az, hogy konkrétan pont... hogy működik, az szerintem tök mindegy. Egyébként ez pont egy tök érdekes dolog, mert egyébként pont föl is tűnt az epizódba, és nagyon tetszett az, amikor harcériadót rendelnek el, és akkor ott futkosnak a, a, a folyosókon, hogy van élet, hogy, hogy történik valami, hogy ez, nem, hogy ez nem csak a híd egyébként, szóval... Erről eszembe jut a kánharagja mozifilm, megint, hogy emlékeztek, amikor készülnek mondjuk a csatára a Reliant-tel, és akkor látjuk, hogy ahogy felveszik szépen itt kampókkal a rácsokat, hogy a foton torpedónak tulajdonképpen a kilövő csúszkájáról, hogy úgy látszik, hogy viszik egy daruval, engedik lefele. Ha tényleg megnézzük, nagyon az Enterprise, tényleg a parancsnoki torony, az a maga parancsnoki tányér, és akkor látjuk, hogy na torpedó is van minden, hogy tényleg, hogy egyébként jó, ez mondjuk egy ilyen, tényleg az, hogy nem csak a hitból áll, hajó. Tényleg, hogy azért megmutassuk. Mert egy torpedót rendben, az be kell tölteni, ezt egyébként a, a, a Into Darkness-be is láttunk. Szóval, hogy az, az, az, azt mondom, hogy igen, egy torpedót be kell tölteni. Na de egy zézert be... basszus, tényleg. Tehát, hogy nekem ez nagyon-nagyon fézer... nagyon sánti. Igen, egy fázert azért számítógépnek kellene vezérni. Számítógépes célvezérlő, hogy megmondom, hogy tényleg a hidon, hidon kijelölöm a célpontot, a számítógép akkor rákeres, korrigálja, hogy előretartás, meg minden egyéb, amilyen lövészetnél kell, és akkor készülőd. De az, hogy tényleg lent, tényleg, mint a régi időkben, hogy tényleg, úgy, tényleg ezzel a kerekes beállítás van, tényleg a régi hajókon az ágyuk, az tényleg a sánti Egyet egyetértek veled. Hát igen, már kellett a... tölteni ezt a, ezt a helyszínt ezekkel a, ugye, ezekkel a fürdőköpenyes kezelő Őkkel, meg ugye sok ember mozogott, nekik mind-mind csinálniuk kell valamit. De korábban egyébként pont a gépházat szóba hoztátok, hogy azért a, az epizód legjobb mondata az a hídon elhangzik, tehát scotty hogy már beszéltem a gépházzal, tudunk gyorsabban menni. Tehát ez így egy korai TOS részben tényleg az, hogy, hogy most már ugye tudjuk innen 2018-ból, hogy az elmúlt 50 év tosz filmjeinek elengedhetetlen kelléke volt az, hogy még több, és, és, és epizódjainak hogy még több, sebe, még nagyobb sebességet csikult Barjon ki körk ból az itt, a, az itt a hídon, ahogy elhangzott, ez, ez annyira ott volt, hogy nagyon jó, és ki egyébként közben csodálatos kamera mozgás volt. De de én ezt a mondatot kiröhögtem. A Scotty maga végül is a gépháznak a vezetője. Tehát ő neki nem kéne külön beszélni a gépházzal, de hát rengetegszer lesz, még ugye egy Scotty megjátsza, hogy ugye voltaképpen kicsi karja és kéz még az utolsó. Hát a Scotty egy hamis kártyás. A ezt, ugye majd az új filmekben nagyon jól ö, ö, rájátszanak erre. Ezt jó jó, hogy átvitték a, a karakterből. Aztán Scottynak még volt egy másik jelentés, ami azért sántított. Például, hogy a Romulánok hajója csak meghajtóval rendelkezik, de hát ha most az, ez a Romulán hajó a Romulusról jött, akkor gyork, voltak éppen térhajtó minélkül alig te volna el a semleges zónát, vagy pedig valamikor a 30. századra nem tudom. Aztán ott volt a Romulán álcázás is, ugye az álcázás, ami így egyfajta láthatatlanságként jelenik meg, ugye itt legalábbis így ábrázolják a néző felé is, nyilván ez egy új dolog most ugye, a aztán a be kellett vezetni, viszont ugye a szenzorokkal, ugye Spock gyakorlatilag probléma nélkül tudja lokalizálni a hajót, még aktivált álcázás ellenére is. Igazából, tehát teljesen kérdéses, hogy a rónának miért fektetnek akkor energiát vele, hogy álcázzák magukat, mikor gyakorlatilag vapítják sem ér, hiszen az entebrázznak nincs, nem kell nagy probléma, hogy megtalálja gyakorlatilag, és a fézereket pontosan rájuk célozza, ugye a szenzorok segítségével. Pár Pácz is éve arról éve vesz éve. hogy vakon lövelt a fézerrel, tehát ez gyakorlatilag kicsit. Chant it as Hát mert ez egy régebbi Romulán jó, bár egyébként pont a térhajtón hiánya az igen az valóban. Tudom, nekem ez nekem üstökös az üstökös volt a, a baromi ciki, hogy, hogy hogy nem tudta kikerülni azt a csóvát a Romulán hajó, tehát fölötte, alatta, vagy bárhol azért csak el lehetett volna menni, nem? Mert régen csak kétdimenziós volt az űr, nem tudtad? Hát, ja, hát minden, minden párhuzamos lehet meg minden. Egyébként nekem föltűnt egy, vagyis hát fölött lett bennem az epizód nézése közben egy párhuzam, ha nem és túl egyértelmű párhuzam a, a Discovery uh, vulkánhelló című epizódjával kapcsolatban. Gondol, tudjátok, hogy mire gondolok? Háború megelőzése háborúval. Így van, így van. És egyébként én ugye erre nem láttam ezt a részt régebben és korábban is már, mégsem, uh, hoz, mégsem volt ez egyértelmű számomra, amikor a vulkánhálót néztem annak idején, viszont ez most így nekem tetszett, hogy egy, egy ilyen uh, nyilvánvaló, hogy nem direktben és, és visszafele, ugye a Discovery a mostani sorozat, de hogy mégis egyfajta ilyen uh, hozzáállás az itt visszaköszön számomra ezt mondjuk akkor a Spocknak kellett volna javasolnia, ahogy meg is tette. Tehát, hogyha visszaemlékszünk oda a megbeszélésre, akkor a Spock azt mondta, hogy támadás. Az más kérdés, hogy itt bejött ez a dolog, gyakorlatilag még a, a Discovery-ben azért annyira nem. Ezt azt mondom, hogy ez egy megkerülhetetlen epizód az eredeti sorozatban. Ezt, ezt meg kell nézni, mert különben nagyon sok mindent akkor nem értünk meg maga a sorozatban. Ez egy, azt mondom, egy ilyen csomópont. Egyrészt tényleg csavart egyet a történetre, hogy nem csak úgymond békés diplomáciát látunk, hanem látunk azért, ha kell, azért tényleg akciójelenetet is. Én továbbra is azt mondom, hogy ez egy tízes skálán a tízes. Teljesen egyetértek Attilával, tökéletes bemutatkozása a romulánoknak, hibátlan taktikázás, összecsapás, harc. Az említett apró hibákon kívül nem tudok én sem semmibe sem belekötni, az előző részhez hasonlóan ez nekem is íz per 10. És hát azt felejtsük, hogy sokszor kinevetjük azért a tosz vagy legalábbis sokan. Az impulzusban senki nem, nem, nem nevetik ki, Hát ott senki nem, de sokan sokszor kinevetik. Na hát valljuk be, ezer éves epizódok, de mégis a Star Trek alapjait tették le, és hát láthatjuk, hogy az a, az, az univerzum, amit mi annyira szeretünk, az nem a TNC-vel indult, hanem bizony a TOSZ-szal, és ezt az, ez, ez az epizód nagyon-nagyon testközelbe hozza, és nagyon jól bemutatja legerősebb részek közé tartozik, és tényleg az is szeretni tudja, aki nem a militári cipének a rajongója, mert megmutatja, hogy a Statereknek azt az oldalát, ami gyakorlatilag minden alternatívát körül jár. Hát ugye, amikor Körk is már úgy határoz, hogy akár az Enterprise föláldozásával kell megkérdezni a háborút, akkor ugye megkérdezzük, hogy vajon például a Pikár tette volna ugyanezt, vagy pedig ő diplomációton próbált volna megoldani, bár tudjuk, hogy Pikár kapitánynak is voltak nagyon határozott törlései, hiszen azért imádjuk, ugye, hogy ő egy. Egy, egy tehát nagyon karakán határozott tiszta, aki biztos, hogy akár a végségig elmegy, de ugyanakkor mégiscsak a diplomáciát képviseli inkább körkel szemben. Tehát itt, itt azért látjuk ezt a cowboy diplomáciát, amit ugye ez fog kis művel később, amikor a románokkal próbál kapcsolatban kapcsolatba lépni a Unification-ben. Tehát ez a, a harc, harccal megerősíti a háborút, amit ugye egyébként itt, itt egy óriási jó párbeszéd ez, amikor ugye van ez a briefing, tehát ott beszélgetnek a tisztek, és ott például Mekkoly, ugye hogy felhozza évként, hogy az egész, ez az egész, a harci szituáció egy régi konfliktus emlékére alapozóan nem is láttuk az ellenséget. Tehát az arctalan ellenség. Tehát, hogy kirobbanjunk most egy galaktikus háborút, mondja Mekkoly. Ugyanakkor itt Spock, aki úgy elmondja, hogy, a, hogy mennyire agresszívak a Romulának, mennyire vadak, és nem szabad, hogy egy engenek mutatkozni, és ő is a harcot javasolja. Ugye ezt tudjuk, hogy a, a háború a családjában bordozódik. Tehát itt, itt nagyon erős érvek hangzanak el, egymással szemben feszülnek az érvek, aztán még színesítésként megjelenik még ugye a körköt átölelő. Rand, akit sajnos már utoljára láthatunk, most már tényleg utoljára mindenféle szempontból, és sajnos itt is szinte némán csak áll, de hát szerintem ez, ez kifejezi, vagy hát, ha nem is teljesen méltó, de azért egy szép búcsú ő, őtőle, És egy nagyon apró, csak statisztikai érdekesség, ugye Barbara Baldavin, itt az Angela Martint játszó, hogy a menyasszonyt, és egy fézelvezérlő, vezérlő, Tehát egy, a fézelvezérlésnél ugye látjuk ezt a, a menyasszonyt ülni, ez is egy 60 es években vagyunk, és pár perccel ezelőtt még esküvő volt, utána a az már nem nem belenkázást vagy mosogatásba fog, hanem ugye éppenséggel egy harci helyzetben a Pfizer egy tiszt, ahogy a vőlegénye is. Érdekes, hogy a, tehát minden, a színésznő felbukkan a következő epizódban, de ott más néven, majd aztán a egy nagyon híres epizódban fog még ő felbukkanni, méghozzá a 22. részben, amely a Space Seed, tehát ugye a Kános rész, de ott is teljesen más néven, és még a harmadik évadban is föl fog tűnni, egy, megint egy negyedik szerepben. Hát érdekesek ezek a visszatérő színészek, színésznők, de összefoglalva tényleg a, a legerősebb TOS epizódok, amik, amik tényleg megalapozták azt, hogy a, a Star Treknek hatása legyen 50 év, múltán is nagyon alapvető és általános tókról, amik ugye bár Fiction Univerzumban alapvetőek. Én szerintem tényleg az ifjú George Lucas is valahol ott ülhetett a televízió előtt, és, és valahol megfogant a fejében, hogy egy galaktikus birodalmat valahogy konfliktusba kéne keverni, netán egy másik csoporttal, ellenállókkal és a köztessággal. Tehát valahogy így szerintem igen, mondhatjuk ezek, ezek klisék, vagy ezek ilyen toposzok, amelyek ugye minden City vagy Fantasy Univerzumban ott vannak, de nagyon erősen, nagyon jó színészi játékkal, és tényleg a, a korhoz képest is kiváló megjelenítéssel. Tehát ezt sokszor újra lehet még nézni.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 Szépen Attillának, Dévnek és Ádámnak az értékes gondolatokat, ezt most egészen biztosan beoszthatjátok erre a hétre, szervusztok! Aszkerek megbízásából készítette az Impulzus Produkció. Produkciós vezető farkas csaba. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ajánló következik.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 MTV.hu havonta megjelenő Médiazabálók című műsorát keresd a Médiazabálók.blog.hu oldalon, valamint a hónap első péntekén este 10 órától a Dense Fem műsorán. Ajánlót hallhattatok! Reklám következik!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 Ha otthonosan mozogsz, Jane Rodenberry univerzumában, figyelemmel kíséred a Star Trek-hez kapcsolódó híreket és aktuális eseményeket, ha egy-egy témában szívesen megfogalmaznád véleményed, és ha egyetemes fordító nélkül sem riadsz vissza az angol nyelvű szövegektől, egy kommunikációs csatornát, és csatlakozz az űrszekerek csapatához! Olyan alkalmi és állandó szerzőket keresünk, akik szívesen áldoznák szabadidejük részét a Star Trek hazai népszerűsítésének. Küldj egy e-mailt az űrszekerekkukacemtv.hu címre és jelentkezz! űrszekerekkukacemtv.hu Reklámot hallhattatok!